يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أستقل هديث كلام الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهتتاتها فإن كل مهتتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Mühtələm müsələmanları ən birinci təqbal olmaqda çağırır. Allah subhanətə alə bizə kitab yollayıb və, də, və həmçinin Quran deyib ona. Quran elə belə deyilməyib. Quran çünki oxumaq sözündəndir. Adı dəlalət edir ki onu oxumalsan. Lakin oxumaq Odum edək, sadəcə oxumaq. Oxuyub, gərək onunla yaşayasan. Gərək orada nə deyilib, əmirlər onu edəsən. Və nə qadağanlar deyilmi ondan çəkinəsən. Yoxsa sən Qurana qarşı əmirləri və ya Allaha qarşı əmirləri tam tabu olanlardan səlm edəksən. Bəlim Qurana fikir versən. Bizə orada mövüzələr, hadisələr və həmçinin cürbə-cür bəyanlar verib, hökumlər və onunla biz dəvətimizin yolunu düzəldirik. Düzgün dəvəti etməyi bacarırıq. Çünki Quran insanların düz yola yönəlməyi üçün gəlib. O, adilliyi əncəmin edir. Bu həyatın düsturudur. Bəzi hadisələri bizə qeyd edir. Əgər o müşkül məsələlər zamanında varsa, o hadisələri eşidməklə, dərkələməklə malicə eləyəsən. Və Quran ancaq haqqı deyir. Açıq aydın. Və həmçinin hadisələri qeyd etməkdə, tohidi daha da aydın olsun deyə Və həmçin, Allah subhanət hala vəhdaniyyətin, yəni təkliyin ispatı üçün və əqidənin möhkəmləmi üçün qeydilən olunur. Və həmçin, Allah subhanət hala göstərir, iman əhli necə qüvvətlidir. Və zalimlar nə qədər qüvvə olsa, lakin onlar zəifdir, sonunda həlakət uçar olurlar. Və bu, Qurandakı olan hadisələr bizə bunu öyrədir. Və həmçin, öyrədir ki, haqq daima üstündür və haqq daima qüvvətlidir. Və həmçinin Quran, Qurana fikir versəz, orada həmçinin tarıxıb, yəni rəqbətləndirir, həmçinin tarıxıb, həmçinin qorxuzur. Hamısın, həm müminləri, həm kafirləri, həmçinin Qurana öyrədir necə səbirli olmaq lazımdır. Və həmçinin səbinin orada əsərlərin qeyd edilir nəticəsin. Və həmçinin şükürdən danışır. Və həmçinin, bunlar hamısı bu havisələr, oradakı, o tarixi hadisələr və s. Əmirlər və nəhləri hamısı hikmət ondadır ki, sən fikirvi düzəldəsən və baxışlarımı düzəldəsən. Və həmçinin o hadisələri xüsusən oxuyanda iman artır. Və həmçinin təsəllidir müminlər üçün. Mömin, əgər bir əziyyət və ya nəsə olsa, o hadisələri fikirləşəndə Peyğəmbərlərlə nələr olub? O saat onun qəlbi sakitləşir, soyur, sakitləşir. O bir təsəllidir. Hətta bu təsəlləri Peyğəmbər çalışan Allah Subhanələ deyərdir. Və xüsusən də bəla gələndə və həmçinin öyrədir ki, bilgilə ki, çətinlikdən sonra qəlibə var. Və bildirir ki, çətinlikdən sonra asanlıq var. Və o qıssalardan o hadisələrdən biri Kəhv suresində olan hadisələrdən biridir. Kəh Suresi. Müslimdə bu, Abudavud da gəlir ki, Abuddarda, Rabiyyəllərinə, deyir ki, Peyğəmbəl sallallahu aleyhə sənəm, dedi, kim Kəh Suresinin əvvəl onayəsin, vələ ki, Müslimdə gəlir ki, ahir onayəsin, öyrənsə, əzbərləsə, dəccalın fitnəsindən qorunar. Yəni, kim Kəh Suresinin əvvəl və ya ahir on suresinin əzbərləsin, dəccal, Dəccalın fitnəsindən qorunarsan. Bu surənin nazı olmanın da səbəb, bir gün Qureyş müşriklər qərara gəldilər ki, gedək əhli kitabdan bəzi hadisələr soruşaq, tarixi hadisələri. Gələk Muhamməddən, sallallahu səniyəni soruşaq, o deyə bilmeyecək. Çünki müşriklər bilirdilər ki, o yazıb oxuya bilmir, o heç yandan məlumat ala bilməz, Onu görə eşitdilər ki, əhl-i kitabdan onlar özləri də bilmirlər. Çünki kitabları da yoxdur heçləyi. Və dedilər gedək əhl-i kitabdan soruşaq bəzi hadisələri, soruşaq peyğəmbərlənd. Sallallahu əleyhi və səlləm. Və gedirlər yahudilərin yanına Mədinəyə. Və yahudların başçıları deyir ki, üç şey soruşun. Bir Əsabe-kəh barədə, bir Sulxaneyn barədə, bir də ruh barədə. Əgər bunlara cavab versə, bilin ki o peyğəmbərdir olun. Yox, eğer cavab verəməsə, nə işlə elini ona. Və onlar da arxaindılar ki, peyğəmbər deyil, inan, inanmayıblar və elə bilirilər ki, cavab verə bilməyəcək peyğəmbər sallallar ilə. Və qura eşgəlir, o döndərdiklə adamlar və peyğəmbər sall olsun deyirlər ki, gəl görüşək. Baş üç dənə sualımız var. Bu üç dənə sualı deyirlər. Və o sallı sam deyir ki, sabah görüşək mən deyəcəm o sualları. Lakin inşallah demir. Cebrail 15 gün gecikir. 15 gün. Müşriklər artıq sevinirlər. Aaa, Muhammed cevabı verir, bilmədi. Və səir. On gündən sonra gələyələr. Kehs suresi. Gəlir və orada hamısına cavab verir. düz ruhbari də, İsraqda da cavab verən. Lakin burada, kəf suresində iki dənə olan suanına cavab verir. Və Allah subhələlə Kehs suresi, yəni, hətta suan adı da Məhz bu hadisələ bağlıdır. Kəhv hadisəsindən. Və istədik ki, bir az toxunam məsələyə və oradakı olan faydalardan götürək. Çünki şək yoxdur ki, Allah subhanətə hələ belə bizə bu hadisəni qeyd etməyib. Yadını da salmayıb. Və hadisə doğrudan da qəribi hadisələrdən biridir. Allah subhanətə Bu surədə bu hadisə 9-cu ayələ başlayır və buyurur ki Əm həsibdə Ənə əshabəl kəhfi və rəqimi kənu min əyətinə əcəbə 9-cu ayəkə suresi Allah subhanətələ bu ayədə bu hadisəni lakin danışmamışdan qabaq deyir ki elə büyüysən ki bu qəribə hadisədir belə bundan da qəribə hadisələr var bu əshabı kəhf və rəqim bunlar qəribə hadisədir Əcəib hadisədir? Yox, bundan da əcəib hadisələr var. Necə ibn-i kəsirdir? Rahimunullah, yenin göynün yaradılması, ayın günəşin ulduzdan yaradılması, gecənin gündüzün yaradılması. Bunlar hamısı ən böyük hadisələrdəndir. Allah s.w. varlığına. Ki, yalnız onu ibadə etmək lazımdır. Kifayətdir bu dəlil. Elə bilmək ki, bu hadisə vələ qəribi hadisədir. Bundan da qəribi hadisələr var. Və sonra Allah sonra Allah wa buyurur ki İd'əval fitye ila lkehf faqalu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. 10-cu surə, 10 ayə. Burda söhbət bu kəhf hadisəsində cəvanlardan gəlir. Bunlar təvhid əhli və öz qövmülərində yaşayanda görürlər ki, şiç bürüyüb hər yanı. Və bunlar da başlarlar dəvətə. Və elə ki, olur ki, hakim, oradakı zalim, hakim, cəmatı məcbur diliyir ki, müddələ bütlər, səcdələsinlər. Və bunlar da görürlər ki, artıq diyana bilməcəklər, belə qərar gəlirlər ki, oradan hicrət etsinlər. Lakin dəvət edəndən sonra, Çünki qövmi bütlərə səcdə edirlər, ibadət edirlər. Və bunlar gəlirlər, gidər mağaraya və girirlər mağaraya və Allah s.ə.və təvəkkül lirlər və Allah s.ə.və dua lirlər. lirlər və deyirlər ki, Rabbana ətinə min lədun qı rəhmə və heyyə ilə nəminə amnira Çünki hadisə səbir istəyir. Hasan deyil, vətəndən ayrılmaq, yorğan döşəyidən, yaxşı yiyib içməkdən və, və s. evindən ayrılmaq alindən və gəlib mağarada yaşamaq. Hasan deyil məsələ. Və insan səbiri ehtiyacı var, güclü səbirə. Səbirsizlər dözməz və Allahdan kömək istədilər, Allaha təvkürlərdir, Allahdan kömək istədilər. Bu, bu, göstərir ki, mümin daim Allahdan, Allahın olmalıdır. Bu söz narxan olmaz ki sən sınmazsan, sən səyfləməzsən. Buna görə çəkilirlər dağa, mağaraya. Allah Subhanahu sayyihə buyurur 11-dən Fadara bnale ala azanihim fil kehf sinina Bunlar mağaraya girəndə Allah subhanahu ta'ala tabi ki yorgun onlar deyirler biraz yata ve yatırlar. Gece gündüz vesaire belə neçə il üç yüz veya üç yüz il bunlar yatırlar. Allah subhanahu wa ta'ala fikir versin ayı buyuruyor ki kulağların öttü yani eşitmesinler eşitler. Allah subhanələlə, onları e, hətta bir it də gəldi olarla. İt təbii ki, girmədi mağaranın içindən, çünki mələklər girilsin deyə. Mağaranın ağzında oturdu və o da yatmışdı. Və lakin, nə üçün deyir qulaq? Mələ göz yumulmur, göz də yumulur yatanda, lakin gözlər yumulmamışdı, gözlər açıq idi. Çünki qalaqlı gələcək ki, ayət, Çox qorxulu mənzərə idi. Gözləri açıq idi, lakin görmürdülər. İşıq yox idi. Başa qulaqlar yatmışdılar. Allah Subhanahu Qureşə bildirir, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, dinə Qureşə va belə olub ki, hadisəsi. Belə təfərrülatı indi şərh edir Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm. belə qula asılar. O bizlər də Mədinədə elə fikirləşirlər ki, deyə bilmirik Rəsul sallallahu sallam. Və çox qaldılar, hətta 25-ci ayədə Allah s.ə.v. buyurur, وَلَبِتُوا فِي قَحْفِهِمْ سَلَاتَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُ تِسَعَ 25-ci ayədə deyir ki, onlar o mağarada 300 və ya 309 il qaldılar. 300 və ya 309 il yattılar. Və fikir verirsen, Qur'an-ı 300 və ya bu nədir? 300, sonra deyir 309... Bu hesabdır, dəqiq hesab. Quranda hətta hesab barədə də bir dənə səhv yoxdur. Hamısı dəqiqdir. 300 şəmsi inləndən 309 qəmərinlə. Çünki şəmsinlə qəmərini hesablasaq, hər 100 ildə qəməri 3 il çox olur. Yəni, 103 il. Bunlar da 3 il yatıblar. 300 il. 300 şəmsinə, 309 qəmərinə dəqiq hesablamaq. Və, və lakin <coughs> fikir verirsəz, demədi Allah, Allah 300 və 9 il və lakin dedik ki, artıq ələm 9 ildə. Yəni, başqa cür saysa 309 il. Burada həm şəmsi, həm qəməri ilə işarədir. Onlar yatırlar. Və sonra oyanlar bükün. Lakin onların xəbəri yoxdur 300 və ya 309 il yatıblar. Allah Subhanahu buyurur ki: "Sümma basnahum li'alama ayul hisbayni ahsalu lima yalifu wa 12-ci Sonra Allah Subhanahu ola yatdı. Burda Qureyşəm üçün misal idi ki, insanlar öləndən sonra dirilir. Allah Subhanahu ola misal çəkir sadəcə. Bax Allah onu öldürmüşdü, diriltdi. Və çürümədilər, çünki hətta indi ayələrdə gəlir ki, onlar çürürdülər. Allah bilir ki, mələklə və ya özləri ki, çürüməsinlər. <coughs> Oyanırlar və deyirlər ki, اي الهزبين احصوا لما لبثوا امدا. Və bir günlərində soruşulur ki, biz nə qədər yatdıq? və belə qarla yəllə çəki bilmirlər dilləşib olubünsən neçə saat yatmışıq da. Baş <coughs> etəyi bilmirlər. Allah Subhanahu taala buyurur: "Və kəzəlikə Allah Subhanahu taala deyir ki, biz ola oyatdıq ki, bir-birləri nə ilə soruşsunlar, o birlərlənin ibrət olsun. Gör Allah Taala öldürür, sonra dirildir. De, koy, və hətta vaktı da təyin əlesinlər. Qoy, dəşə olsun orda üstələnə. həmçinin ayıda göstəridir ki, ölülerin dirilməyi haqqdır. Qiyamətlə Allah haqqdır və səir və səir. Ona görə I 21. ayda buvarıda da tokunur bu işarə, buna işarə verir. Sonra Allah əsəbhəntələ buyurur. Nəhnu nəqussu aleykə nəbəəəhum bilhəq. İnnəhum fityətun əmanu bi rabbihim və zidnəhum hudə. 13. ayə. Allah Subhanahu buyurur ki, biz indi sənə o hadisəni necə var, hələ danışacağıq. Onlar bir zamanlar, onlar zamanlar idi, Allaha iman gətirmişdilər. Ona görə qəmi onları qəbul etməmişdi. Allah ki, Və Allah Subhanahu buyurur ki, "Vəjidina hunuda." Və Allah Subhanahu onların bu əməlinə görə iman gətirdiklərini görə Allah Tala onları daha güvvələtmişdi, daha sabit etmişdi. Bu ayə dəlildir ki, İman qalxır insanda, itaətlə. Allah ilə sadıq oldular, Allah imanlarını qaldırdı. İmanı qalxmaq, ayaqların möhkəm olmaq, sabit olmaqdır. Qüvvəli olmaqdır, səbirli olmaqdır və s. və s. O sifətlərə nail olmaqdır, iman qalxmaqla, mömin sifətlərinə. Və sonra buyurur ki, وَرَبَطْنَا ala قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا Rabbus samawati vel ard lan nad'u va min dunihi ilahan laqad kunna izen shatata 14-ci aya. Fətəsibayda buyururlar ki rabbana ala qulubihim izqamu fa qalu rabbuna eleç oyandılar. Onlar birinci Allah subhanahu wa taala-nın rəbliyi və buyururlar ki rabbun rabbuna rabbus samawati vel ard, Yerlərin, göylərin və yerlərin Rəbbidir. Lən nəduva min dunihi iləhən. Rububiyyələ gətirəndən sonra dəlil, uluhiyyələ gətirdilər. Yəni, etraf rədlər ki, Xaliq Allahdır, Rəbb Allahdır. Ona görə dedilər ki, biz Allahdan başqa heç bir ilaha, heç bir məbuda ibadət etmeyeceyik. Uluhiyyə gəldi. Çünki Rububiyyə tohidi, uluhiyyə tohidinə bağlıdır. Yəni birləşdə təvhid üç qismdən ibarətdir. Rububiyya, Uluhiyyə və Sıfat. Rububiyyəyə sən etiqadın olmalıdır ki, hər şey xaliq Allahdır. Ruzu verən Allahdır, öldürən Allahdır, tilindən Allahdır və s. Uluhiyyə isə ibadət yalnız ona olmalıdır. Dua ona, ona, ona olmalıdır, qurban onun adına kəsilməlidir və s. və s. və s. Ancaq ona təvəkkül olmalı ancaq ona təvəkkül etmək lazımdır və s. Əsmai vəsifətdə Allah talan ad vəsifətləri necə gəlib, o cürədə qəbul eləmək. Oxşatmamaq, keyfiyyəti soruşmaq, başqa məna verməmək və inkar etmək şəhətləri ilə. Rububiyyə gətirdilər və sonra uluhiyyə qeyd etdilər. Çünki ağıl sahibi bilir ki, əgər Xalib Allah yalnız ona ibadət demək lazımdır. Başqasına ibadət demək olmaz, çünki o Xalib deyil. Mələ o xalik o cəhə məhlüqdür. Məhlüqə ibadət eləmək olmaz. Yalnız xalikə ibadət eləmək lazımdır. Din sənə bunu öyrədir. Din buna görə gəlir. İbadət yalnız Allahıdır. Qur'an səndən bunu istəyir. Lakin insanlar görsən yenə Qur'an ola ola gedirlər, başqa şeylərdə ibadət eləyirlər. Gələcək qabaqda hadisədə o vaxt qələrə tapacaqlar, O saat qəbrə ibadə etirənlər orada da, çıxacaq bir dəstək ki, gəlin meçid tikeçlərində. İnşallah gələcək məsələyə. Dedilər ki, biz Xaliq Allahdır və biz ondan başqa heç ki, ibadə et Əgər biz belə etsək, onda biz haqqa həttimizi aşanlarıq. Yəni, artıq biz həddə açdıq zəlam oldu. Çünki şirk hətta aşmaqdır. Ona görə insan ibadat edəndə çalışmalıdır yalnız Allah'a ibadat etsinsə. Olmaz, olmaz. Qəbirlər, qəbirlər getmək olar, əllər getmək olar, ziyarət etmək olar, axirətə yad salmaq üçün. Amma gedib oranı sitayə çevirmək, gedib oranı tavaf eləmək, ondan istəmək ona şəfəyət istəməyik. Demək ki, ya Rəbb, ey filan kez, gedməm, mən üçün Allahdan nesə istə. Və ya, ey ya Rəbb, filan kezin görə mənə bağışda. Belə şeylər yoxdur İslamda. Yoxdur. Ona görə fikir belə şeylərə inanma. Olmaz, düzəl, əqədəvi. Ulduzlarla da inanma. Yəni, onlar nesəsə təhsirləyir. Əqədəvi düzəl, xalis müsəlman ol. Deməli, bunlar təvhid əhliydi. O yanı bunlar, qalacaq, hələyəni təvhiddən dağışırlar. sonra Allah əsbələlə buyurur, <coughs> Allah əsbələlə buyurur sonra, Həuləi qovmuna ittexadu min duhi ilə əlihətən Lə ləvla yətuna aləhim bi sultan bayin fə man adlamu 15-ci ayə. Yəni onlar dedilər ki, yarab dua dilirlər, dilər yarab onlar bizim qönmüşdür. Yəni cəmaatımızdır. Allahdan qeyrisinə başqa ilahlara ibadət edirdilər. Və heç bir dəlilsiz. Yenə ibadət eləcəklə dəlilnə? Diyar hə dəlil var. Heç bir dəlilsiz. Onlardan soruşanda nə üçün ibadət edirsiniz, seçə bilmədilər. Yə dillər olaraq hörmətliydi, aydındı, ya da sonda, elə ki, başı sağlısın hörmətdə, əgər həllət sağmışsın, ibadətləmək lazım və s. Sonra deyirlər ki, axırda dillər atavadan belə görmüşik. Ulanın də əlləri budur. Atavava belə eləyib, biz də gözümüzü azıq, belə gücünə biz də belə eləyirik. Olmaz hələ. Atavava demək olmaz hələ bu, mən, bu məsələdə. Vəli, atavava, hörmət lazımdır. Nəsli qiymət vermək lazımdır, amma bu ibadətdə ata və gedmir. Rəsul sağsan deyir ki, rəsul sağsan atasanaçı kafir idi. Və Fatıməyə deyir ki, radiyallahu anhəyə, müminlərin anasına və deyir ki, cənnət əhlinin qanına, seyyidinə deyir ki, ya Fatımə, nə hissəyində istə, qiyamət üçün mən deyiləm. Ona görə fikirləş. Ciddi ol belə məsələlərdə. Allah şirkdən qoxdunən. Təmən adlan minman iftərə ala Allah-ı kədibə. Deyirlər ki, ya Rəbb. Deyirlər ki, bu, Allaha, Allaha yalan danışandan daha zalim olan şəxs varmı? Yəni şirk yalandır. Şirk iləyən Allahın adları adl adl yalan sayır. Allah deyir ki, məbud bir dənədir. İlah bir dənədir. Deyir, o yenə var. Sən Allahı yalan sayırsan. Qurani yalan sayırsan. Ona görə mühtəram sallamollar Allah Subhanahu taha buyurur: Ve izi "Və izi təzaltumuhumə məyəbudūna illəllāh fa abū iləlkəhf, yanshur lakum rabbukum min rəhmətihi və yuhayyə və yuhayyəlakum min 16 aya. Sonra Allah s.ə.q. elə ki, onlar öz qövmündə dəvət edirdilər, gördülər ki, artıq mümkün deyil. Allah s.ə.q. onlara buyurdu ki, tərkiliyin. Necə ki, siz olan dinin tərkil ediniz, həmsinin onları da tərkiliyin və gedin bir mağaraya. Allah s.ə.q. buyurur ki, Allah s.ə.q. onlara kömək iləcəyə oradan. Və burada gəlir hicrət məsələsi və s. və s. Və Allah s.ə.q. Allah s.ə.q. hasanlaşdırır oradan. Onlar yatırlar, dincəlirlər. Da bu göstərir ki, çətinliyədən sonra sanılır var. Da onlara kömək eləyir. Onlara axtarırlar. Lan heç-heç görmür. Hətta kim gəlmək istəyir mağraya, görür o iti qabağında qorxurlar, girmirlər çəri. Elə bilirlər, itdə yatırm, amma yatmır, gözlə açıqdır. Lan o yatır. Allah subhəndə qoruyur onları. Və sonra həmçinin ayədə fikir versiniz, buyurur. Rabbukum sizin Rəbbiniz. O hörmətlə olaraq sizin Rəbbiniz qeyd edilir sizin bir başa. Yəni o sizi qoruyacaq, o sizə kömək deyəcək. Və sonra onlar belə qərrara gəlirlər ki, pul çıxarddılar, deyirlər ki, birini göndərayıq, gedib biraz yiyib içməyə alsın. Və lakin, bu hadisə biraz uzun olduğuna görə və biz sadəcə hələm sonuna çatmadıq, inşallah bu hadisə qalsın gələn xütbəyə, inşallah gələn xütbə, bu xütbə hadisəni davam edəcəyik. Çünki burada böyük faydalar var, inşallah. Və lakin, sadəcə burada göstərir bizə, surədə, bu ayələrdə yalnız Allaha ibadət eləmək lazımdır, yalnız Ona dua eləmək lazımdır, Ona sıxınmaq lazımdır. Yalnız ona təvəkküləmək lazımdır. Və onda kömək eləyəcək, inşallah. Bə bu faydalar idi, bəzi faydalar. Və lakin, söhbətimiz hələm davam eləyəcək, inşallah. Allah subhanət hələ bizə üçün faydalardan etsin. Allah subhanət hələ xalqınıza idarət versin, ya Rab. Allah subhanət hələ, ya Rab, bu xəstələri xəstədirlər, ya Rab. Onlar ver. Ya Rab, ölkəmizəm üçün misalmanı kəni xətadan, beladan qoruy. Həmçin, ya Rab, bizi fitnədən və أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إباد الله إن الله يعمل بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمًا تَصْنَعُونَ Və ki,